ta um.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 Paqja e Allahut qoftë mbi profetin Muhammed sallallahu aleihi ve sellem, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri dit në ditën e fundit të kësaj bote. Fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si zakonisht jemi përsëritur takimin ton të rradhës, sonte ne transmetojmë drejtpërdrejt në emisionin ton çka thot feja.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 Kemi filluar të flasim për namazin dhe dëshirojmë që për mes tërë aso që prezentojnë, të kalojmë një stacion që shumitës e muslimanëve janë ndalë të kaj dhe kam përshtypjen se të qëndruarit e gjatën këtë stacion dhe moslevizja prej ti ka bërë që musliman të jenë të dobet të zbehur në kryën e këti obligime.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 Duhet që një musliman Dhe një muslimane Të veddisohen këtë dretim Të pëndohen të ka lau gjele gjele alu Për të kaluarën Ndo shtë asë jemi informuar sa duhet Ndo shtë asë kemi pas informatat Mjaftushme Ndo shtë e kemi ditë se duhet mu falë Por ju së është ka që mërenësi Të gjitha këtu mund të këndod Dhe letë mbedit një e kaluar Letë mbedit një e kaluar Që ndihemi keqë për te Por tashë të fillohem një fillim të ri, të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 përmendëm takimin e kaluar se Muhammedi sallallahu alësallam dhe me këte përmbyllëm e misionin, shikuat në ruhër, paramëndën e Muhammedi sallallahu alësallam në qëfar mundime ishte në vdekjen e ti, kështe, me dëvërtet, një, një ngarkes në këtu momente, kështe problemin e vetë, me gjithat, nuk harraj kur dhe nuk e angazhoj asë një herës as mundja ti nga të këshiluarit muslimanët me kryrën e këti obligime. Që ku e të nëruar, a e dini se Muhammedi s.a.v. vdeqë, vdeqë a.s.a.v. dhe në buzët e ti të bekuara, dilë të vazhdimesh nga goja ti, s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-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 Nëse kjo po na zbëj pastaj për kushtimin tonë ndaj këtij nda nda nda nda obligimi. E kemi obligimin ufal i dërguari sallallahu alaihi vesallam vdesh duke na përkujtuar për kët obligim. Andaj a ne u na lëvizëm nga pozicioni? Anuk, e e, e, e, e ndez shkëndinë besimit në zemrën tonë të kët thirrje. Ku është besimi? Se i dërguari Muhamedi sallallahu alaihi vesallam e dërguari jon. Ku është? Duhet tash të ndezet ti përndë dëgjan, ti nga ta që të deklaruin, se nuk meritan të, më, të adhruat asë kush pas Allahut, ti kështu deklaran kërthua la ilahe illa Allah, ma një thua Muhammedun Rasulullah, Muhammed ishtë dërguar i Allahut, ti kështu thua, ti unë, aj, aja në gjithë së themi, ndaj aj që kemi dëklaruar, së është dërguar i Allahut, ka vdeq shikojë ndërohu do të thon namazin ju lutem ose lanë ju lutem rrija na ka bër mos e lënë namazin ai ka ditë diçka aty është pall diçka që deri në këtë shkolë e ka ngrit rëndsinë kësaj vepre pra kanë ikunim dëgjojmë kur parosi nga goja e atit të bekuar çn këto momente të vështira po na këshillan a nuk duhet të aktivizohet që besim në te, të ndizit shkëndizat këti besimi për të nëndriqua rrugën e pendimit që të largohemi nga, të largohemi nga praktisia namazit, të jekim ndor nga këtë ves i keq, të të fillum një fillim të ri, të pëndojme të kalohë gjelë gjelani hu, të i këthemi ati, të i përgullemi ati, duke falur namazit. Qëku e në ruar, të tërë që e bën më rëndësi këtë namaz, është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 të falësh namazin për hirtë Allah të azogjel. Atë që Allah hu e danë, jë mundësëm të jafruat ati me namazë. Në qëfë se njërën këtë botë, kanë disa kriterë e në banët të sësileve, vlerësojnë, a fërsinë që kanë medikanë. Atërë edhe, edhe, nëra përtë më alonë gjëllewale, janë disa kriterë që në bastë të të të të mund të vlerësojmë aferësin që kemë alonë gjëllewale, sa i aferëti me Zotin. Njerëzit nuk mund të kenë aferësi me alonë gjëllewale, për shemë për në bastën gjyres që e kanë, në bastën dhe, dhe, dhe një raporti specifik të posa që më alonë gjë kanë, nga s'as kush, s'ka më alonë as gjë, përvecë se a i rëzoti jonë. Raporti vetëm në bazë të cilm mund të konkludojmë se kemi një afërsitë të avancuar me All-ahun Lewala, por do të them ka të tjerët është namazit. Ai që falet mund të krenohet s'është afër me Zotin. Ase për këtë ka thënë Muhamedi sallallahu selam. Njëriu më së afërmi me, me Zotin është kur është në sejdë. Kur është i përulur me balltë ti, balli i tij prek tokën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 Duk e kryu këtë obligim. Duk e kryu këtë obligim madhur që thash nuk bje obligush më letin e asnë situatë, në asnë një herë, asnë një herë, gjithmon në betet obligimi i ngritur më besimtarën. Përve dhe situatë saktuara që jenë të ditura. Tjetër situatë nuk ka, nuk ka asnë një herë që nuk duhet më falë, ose bënë pa u falë, s'ka. A në gjitha këtu, që pojë përmendim, pa du shimë japë me kuptu se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 e adhurimin dhe Allahu të azogjel për gjatë tër historisë njërzore. Ka se shikur që është e ditur? Pegamber të Allahu tazugjel, të azogjel të gjithë kanë thyrë në besim në Allahu në gjellewara. Nuk ka pegamber që kanë thyrë në dhe që tjetër. Të gjithë u a kanë suar njërzë se si duhet Allahu të adhruat dhe se vetëm a i meritan të adhruat. Ndërso në rafshën e dispozitave juridike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 Si kurse besime, emruesi për bashkëri të gjithë thathirve të pegamberet Allah Gjelle Huala. Dhe dhe kepë në kumëtës është i pasachem, është me i veçantë. Një musliman duhet të i kushtofë e menja më të pasachme atëherë. Dhe gjëni që ka thotë Allah Gjelle Huala për Ibrahimin e lesan. Ibrahimin e lesanë, këtë dhe të baba i pegamberve, pas ti krejtë pegamberet që ka kanë ardhë. Kanë qenë nga loza ati. Kanë qenë pas, kan qen pas ars të Ibrahim të alisam. Ibrahim të alisam, peganberi njërë i Allah të asë gjelë. Ajë thët, Rabbi jëllëni, më qime s-salati, wa më në dhurrijeti, o zët, më bërë mua nga ata, që e falin namazin, dhe më bërë familin nga ata që e falin. Dhe namazin ka qeni njërë, dhe në konë Ibrahim të alisam. Në dërsa, Ismail a.s. Në dhe në dhe në dhe në dhe në dhe në dhe në dhe Gjalli Ibrahimit, a.s. edhe ishte nga ta që falë namaz, Allah o thëtë për ta, wa kane jëmuru ahlehu bis salati wa zakati wa kane inda rabbihi mërdhija. Ismail a.s. kras që falë i vetë, dhe këndë e këtë obligin vetë, aj e urdhërën të dhe familjeti për namazit falën, dhe imësën të antarë të familjës si të japën zëqatin,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 La ilahe illa ane fa'budni ve eqimis salate li zikri. Unyam fa allahu, unyam allahu. Allahu fa unyam allahu. Unyam ay, qën nuk maritan ta adhruat, az kush pasmehye. Fa'budni, ane yomusa, ma adhruamua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 o mërëjem, o kënuti, bëhë e për ullur në e Zotin tëndë, adhru e Zotin tëndë, e si o Allah me të adhru, kur një njëri konsiderot adhru në e te, o së gjudi, bërë sejgde, bërë sejgde, o rëka i më arrakein, gjithashtot, parulli Allah me rëku, zbashkëm ata që parullën, bërëku,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 Gasepot i shliruar dikush nga kjo obligim do të kishme më qen pejgamberi t'Allah xhallahu te ala për shkak të pozicione kanë të Allah xhallahu te ala. Çisat pejgamber këta kanë pasur të falën, dhe këta kanë pasur obligim të falën. E çfarë mund të themi vni për një çetrin? Gjithashtu Allah xhallahu te ala kur thot për Isa alaihissalam e pam nënati Meryem alaiha salam. Isa alaihissalam Allah thot për ta se Isa ai i themi tha popullit i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 Njerëzit përfitoni nga i, njerëzit mësëni për gaj, më ti. Ose, me lene Allah gjellera i shurante të të smurit. Ose, me lene Allah gjellera i shurante të të smurit. Kështë mrekulli për mu e isë në alisam. Ose, e këshillante ndokene, ose pajton të mes njerëzit. Ishte i bekuar, kudë që ishte, njerëzit këshin dobi për ti. E si a rriti këtë? Ose, e usani, i bisala,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 parej falej aq gjatë shikujet nërhuar, natën, natën dirës e i fryëshin këmbët, namaz natën që nësë kemi obligima të të bëjmë. Falej, nga dashurija madhe që kështë e për të komunikuar me Zotë në gjësisë, të kër ajshë e gruja ti i tha, atër kjo mund, oj, dërguar e Allah, e Allah ti ka falë të imokatët. Qëfar thë Muhamedi sallallahu sallam?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 Në namaz dekleraj dhe konfirmaj vazhdimisht se kryesim është Allahu, i adhuruari im është Allahu, zote im është Allahu, këtë e bëj duke qenë namaz. Në kështu sile i dërguar i Muhammed, sallallahu aley sallam, falej, falej vazhdimisht, ma dje edhe ato namazë që nuk kene obligativë promet në tija i falej, derin këtë maso i fryëshin këmbët, që cin drof falru dhaj Allahu dhe xelalu. Andaj kjo është historia sikur se seca burrat mirë. Kjo është historia pejgamberit Të nderuar Të Allahut u xhellet. Kështu e kuptuan adhurimin te Allahu xelalu. Sa djalëri merr guzim subhanallahu. Ma nuk di valla pikë ka guzim. Nuk di ku e kanë ku kush e u ka mskuqta, nuk e di valla. Nuk besoj që ka hojë. Kurrë s'besoj. Çë ka hojë që e ka mskuqti kanë kështu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 me qëka ta njën se në muslimat. Feja në mësën, se duhet të identifikohemi si muslimat, duke fallet në mozën. E ku fallet në mozën? Në gjemia. Andaj, duhet të këtë gjemia në të gjithë të anë të vendit tonë. Të shumohen gjemiat. Nga se gjemia është simbol i një vendi ku ka muslimat. Shumë normal. Sikur se në qëfështë shkanë me një vendi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 se një vendi që 95% të musliman të identifikohen me gjamia me respekt për gjithë thjerë që kanë nevoj për tempe të tyre nuk uamojmë këtë drejt por identifikimit të bëtë në bazë shumicës nësë kështu ime deklaruar e ne identifikohen me ezan Allahu akbar, Allahu akbar që të buqet ezanin gjitha onë të Kosovës për të reguar se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 u dhëmtë rasulitë fë la tgxferu fë la tgxferu allah fë dhëmtë në salla salatën kush falet sikur se ne të falemi pesë vakt të fal kush falet sikur se ne të falemi thot Muhammedu sallallahu alaihi wasallam si është fal Muhammedu sallallahu alaihi wasallam afal në herë në bayram au fal në herë në javt au fal sabah akşam a çu çu fal pesë herë ditë është fal Kështu kush falet, tëtë Muhammed e sëmë, kështu kush falet, kush falet si kurse ne, me namazin tonë, me pasën ditjë, was takbele kibletena, dhe këthejët ka kibla jonë, kibla ka qabën, po kibla ka meken, aja të këthejët, nga i vendre tohet, wa kele dhe bihatena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 është një garanc për Allah të mëdhuar se ne nuk jemi hipokritë. Ne sikimi dy fytyra. Ne i them thon la ilahe illallah, nuk merriten të adhurohet askush posa Allahu. Dhe i çëndrim maskë të deklaratë. Nuk e kundërshtojmë punën tonë. Kur kuptimi i ka themi la ilahe illallah e kur thotme zinja ti hayya ales sala, e ja namaz themi jam zon, skem vakti. Kësë është në regullë, nuk, regull, nuk, nuk, nuk po përputët me deklaratër, nuk po përputët. Në qofë se kemi thënë La ilaha illallah, atërë duhet të i qëndrojmë besni kësë deklaratër. Mështim e dynë gjyra, apo gojër e kështë musliman, po me vepra, halohë musliman se si në bo. Kujën veprat? Vë për të një pjesë përbërës e imanit, besimit të Allahut xhallahu te la wala, nuk paramendohet besimi në Allah pa vepra. Andai namaz është ai që e konfirmon deklaratën tënde. Nuk të bën kontravërs në deklaratën tënde. Nuk lejon që të futesh në kontradikta me deklaratën dhe veprave. Jo, deklarandiq dhe e dëshmon saktësinë dhe vërtetësinë e kësaj deklarate me namaz nga se Muhammedi sallallahu al-Sallam thot men salla lillah 40 e jomen fi gjema kush falet 14 dhët në gjemi duke e arit të kbirin filestor Allahu Akbar kur men hoja ajat jo në gjemi është 14 dhët thot pegamberi sallallam aj pastrohet nga dy gjirat më dhëha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 Çashtu e mësua ato tu për vite dhe në këtë botë ashtu ka pak me hipokrizi, ka pak me do ngjyra e mësua këto. Mendoj se tu shtill edhe naheret e musliman përto që ti rastërt hin xhennet ka pak tu mshef pas tie, babën e kompas pak si haxhije, edhe haxha nuk ka fjalë që tu shtill ka pak kujton se naheret hin xhennet ashtu. Këta njerë se nuk kanë buseh drej realisht për Allahun ndjen. Në këtë botë nuk mund të bëjnë edhe atë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 Leni arsëtimet, praktisë justifikimet artificialet, pa qëndrushme, praktisëja to. E ditë i shumitës qëndrurë ato, së që janë për një me ato. Leni ato. Leni. Këta i halauta zogjel. Pendohu të kalohu tashë. Mera bëdes tashë. Dhe falin e mosin. Dhe jojtë mësonte. Por edhe nesër, edhe mas nesër, edhe diri, Si kur tha, salisam, ma dumë të haja, sa të jam gjallë. Dire të refalu. Allah unë në bëvë nga ta që falin namaz. Allah unë në bëvë nga ta që edhe familit e ty në falen. Allah unë në lësi baballar tanë të i falin pës vaktë. E nona tonë të i falin pës vaktë. E grat tonë të i falin pës vaktë. E fmi tonë të i falin pës vaktë. Allahu gjëllë ula bëvë të gjithë neve që deklerome si musliman nga ta që i falin pës vaktë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 Gjoznëruar u rikthyen përsëri në pjesën e dytë të misionit ton, çka thot fea, si, si të tashmë si sikur ç'i kën të njëuor, tashmë është pjesa e inkuadrimit të telefonatave dhe në garagjia më bën me dije se kemi telefonat duke prit e inkuadrojmë më një herë. Assalamu alaykum. Aleikum salam ورحمه الله. Kam dikë se vao. Po ora lan. Rapit apo shoft. A kam ç'i naune?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 Edh pse edhe ditë sot e çm po punon anë rros me mediat tona, që po për, përmenën për persona të shumtë, Zoti, Zoti, Zoti, kjo kjo kjo të mua s'po më dëgjon. Ti dyt os rini ai sotit po sheh ti u s po kalojn ku po kalojn drogat po po çatkoloi në Sotja as atëzdam viha çatkoloi çat shumë diem kanë ku qysh tak shkoin un nuk e kuptoj pse policia kupt apo lec por do që trumitsa policë e, e veshun uniformën dhe presin ju kalonin muy edhe me shumë më rrogën edhe e ulin kryt por po noin allo po noin për për trejtate shytëtoare o oh, ka certifikat është çart është çart allah të falbesh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 Edhe pas ta i me të refuzu ju përshkak të fesë, ju përshkak se nuk i bindur, i bind shumë të të në to, po përshkak se të te për mu, dhe nuk duhet ta të projmë e para. E dyta nuk duhet që ta kufizojmë ftesën e njerëzën, në fene Allahot a Zogjerën, vetën me thirje, vetën me muha vetë. Ka format i ratë shumë ta. Ka format i ratë shumë ta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 Në çësë bëhet në mirë të matur, të me kujdes, me saçi inshallah nuk ka lën gjinavë. Sepërkatërisht mi vultë Sara, ose çecusa ajo që ndajojmë për nin ton, për rri që më vërtet ka një panishësi që ka një numër të madh të të rinëve, ka një perspektivë të drejtë për me lehen Allahu jelleu ala të ndaljojmë se si kjo rri po prishet me drog, po prishet me alkool, po prishet me amoralitet.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 nga një qërsokak që i balovachon me te, nga një pashpres njët në tyne, nga një pëmundësi për qenë dryshe, qëfar do mu bo? Nuk ka mundësi të punësot, nuk ka mundësi në shkollot, në shkollë se kuptën asë kush, nuk, nuk ka dhe pedagang në shkollës që si e kuptojnë ose rehabilitojnë, nuk ka kjo, nuk ka kjo, atë edhe zilë shënë një keqë. Në më në që duhet të gjithë të mobilizohemi, të gjithë t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 hodin të ruar të shëtë të di të dejnë qëpar mokshës dhe më fanë si pasis klamen të të ambajnë të minë në gjithë kam dëgjuar disa rase që të du dhe në dyje dhe më fanë 24 mujë dhe sa disa të tjeja që të du dhe në 18 mujë në qëra të slutëm të cilën kërtojshë në njësa ka lojë që të vle për një mbirë qështja e gjithënjës të thotë është enderlidur me marveshën me s'dy bashardve. Në në qësë dyt bashard dhe kordohen se duhet fmiu të jipet gjitë të ushqet me qumështin e nënës, jo me ndoshta përduet tjera që e zavënsojnë qumështin e nënës, atëra, grueja, e ushqem fmien e saj me qumështin që Allah u gjedlewale e ka kriuar të kaja. Dhe kja, si kërsa karë ka në Kur'an, është <coughs> dy vite. Dhe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 dhe deshe dhe të ton që lije është të dabët tëpse mirët në internet nuk e marët për gjizën ose nuk e kuptemi e fagëtisht dhe pare që gjithaj për pyshjën dhe isha me pjtë ta ingjizohet emisionet edhe të mund të apërcili Po, emisioni ngjizohet dhe mund të apërcili në facen në qëse i vis këse QC për kom edhe në facen e pyshjë vis në Facebook atyre dhe të publikuhet inshalla menjere të njesërmën emisioni sënë të mërë An Dejtadjë, Por në 10 staje dhe e dykytje. Dhe para është... kam e qitra bitë. Dhe nësitaret, dhe shumën... prilë për nësyshën dhe kërë për drejën, një va nuk kanë bazë, nuk frinë, nuk frinë, kur anë prilën, nuk frinën, që dij pjallë, ka të palirë, e mështë akene dhe gjuhë dhe jo. Po? Dhe pës, dhe shatë pësë, është e lejuve dhe shumën, me, me që frinë në që, po se... Kastële ju me fakturisht me me dërguta i agrua osa i borit, i tjilifrin në të njerë për nuk ka bazi, nuk ka fjarë, nuk ka nuk janë doha, të për janë tjeshtë kam dëgju në vej që janë ditë që ashtë nuk ka të fjarë, ka të falin po, e qartë më, e qartë edhe dhjitha po unë kam studiut faktisht e kam daru fakultetën atër e dramaturgike dhe nga në këtëring e në këtasht në marim ka uvëzut ashtë kam të mu në e shkod namazit e zë në bejshab dī kan tli yunë në pënçinën t'aqër e o shë në shpigin t'i po eqqa'r eqqa'r eqqa'r eqqa'r amin e t'i yun l'an allah eqqa'r amin assalamu alaikum alaikumussalam wa rtla berekatum Mla që nga të të të të të nga Maqedonia, dhe më thonë, të abëjë edhe një përmirsim në që ështën e transmitimit e emision, që këtë transmitimit e emision ingjizohet dhe transmitohet e përmanda në internet, në Facebook, për tregu se mund të shikon atje kur dhe të shiran, nga se mbetit në arkiv. Ndërsa, rritë transmitimit e këtë emision e bëtë zëkoneshë, dhe më thonë, në esër dhe pas në esër në orën 10, mëngjesit dhe 3 pas dite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 Çe a dashmëm sunëve ne i i kam su. Kejën toa po ra. Kësu ka thon këtë ras, kësu ka thon këtë ras, kësu ka thon këtë ras. Skoat më shëf diçka. Nuk trashëgohet e frymja. Ma ka trashëgu babgjyshim kamë si ka thë kërkujse ti prishet apo. E ti tani kallzoja diku që asoj si ka von diku tjetër. Të Çka ro kjo pallovër këo? Kjo bestnikë gënjetës. Skoat bën më fen kjo fare. E kta që kësu thoin mos shkoni tek ata. Ma di keni haramë shku ta ata. Kërkon një gjallart, kërkon një të shkolluam, kërkon një të dhishum këto të them, thë konsultohuni me ta për tu probleme. E dyta dega aktrim, a më është aktrimi është një degë që në shumicën e veprimeve të tij bie ndaj mësimit të historisë për shkak se natyra e aktrimit është njëre përzimja, njëre mësime, e tillë nga njëra përzimja, në shtat nganjera duhet mësimi di konsime ku gruha e tij zot ndaruit bën veprime që çë ndrymë me grutin u qen bashkë me po publikisht jo ata se ka grufare sillen ashtu publikisht me me të ti, me ti, me rad, në KMS të dhashë të me gruna ti këtu më radh nga njëra në emër të aktimit pin alkoholi këtu më radh anta duhet të pasojnë ato aktime nëse ka të bëjmë në ndrramë për mbajtje të mirë shoqërore që skoksi la kurici është veshje prekë bura groshë këtu më radh e për e do me, me përzoni dukuri negative shoqërinë që është duke aktru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 Si peganbert e tjerin fal para Muhammedit aleyhisselam, kur Muhammedit aleyhisselam i ka sblit Korani, e, e tjerë ve peganbert jo. Po, po. E të tjerë dytë është. Sjëst kanë mënyra, sjëst kanë forma, ku që si e fal peganbert para Muhammedit aleyhisselam. Po, e të qartë, e të qartë.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 të falemi, si është falë Muhammedi aleyhi salatu vesselam. Ndërsa, nga pegambert e kaluar, e marim në nëndësin e namazit nga se ka qenë obligative për të gjithë pegambert e me herëshëm dhe popit e t'yune. Besaj që është e qartë, Allah edhe në masë mirë. E im kadrujmë telefonatën në radhës, urnani? Selamu alaikum. Aleikum, selam. A... Uh... Faleminderit Allah faleminderit Allah për shpërbimin e dërgof që po ndan dimonin e shumë. Ai kam një pyetje. Unë e kam dëgjuar për një dua që bëhet 444 444 444. Oh, për meson edhe e kam gjetur në internet që është vendjuar në turkë poi është vendjuar në anglisht edhe ish prej disa sufive dikur ish bo edo është ame dit, o është jasht bo do në tonë kushte viti islamit apo mundin me bo se ish që nëse bojn 100 her po të plecëjke një dëshir mi po nëse ish nëse bojn 4444 her do në një dëshir që është hajr po të plecëjke pre Allahot po e shartë, e shartë falim derit shumë sallam aleikum, natër një mirë alikum sallam aleikum sallam natër një mirë qërkulojnë e për durët njerëzve në për internet, duatë ndryshme që s'kanë bazën, fi. ka përpilu, dikush i ka thonë, dikush, dikush ato përmbatje nga njerë jenë të mira, si përmbatje, po kajnë dhe në përmbatje ka probleme, se përmbatje së është e mirë, ku me ditë nga që kam e këndu, ku me dinë që kam e bodoh, shumë është e litë, lejtë gjitha këtu do, krejtë lejt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 e s'ka bazë, se ka këndu Muhamedi sallallahu al-sallem dhe dhe të fokë që kanë këndu disa sufi e kanë këndu, Allahu e din kush në kona ta sufi a qaj në kona ta, a kanë dit ata, as kanë dit ata, dhe është e njërë se sufit din me në të sufit, notojnë bestyt njit, notojnë bestyt njit, shumë bestyt njit kota ta e duhet me lërgu për tyne nuk kena pun me ta ne kena Koranin dhe kena sunet në Muhamedi sallallahu al-sallem ki lutin në Kur'an na salutje për të plotëtu dëshirat, plotësojë Allahu kërkesat e Allahut për dëshirat. Njerëzit duan që Allahu azhall, Allah i thot 5 herë në ditë mufal sfalën. Allahu i thot me kry obligim të caktuar se krynë. Allah i thot me buket se krynë. Kryn. E pastaj duan me një dua të vetme. Apo tuaj përsit 1000, 2000, 3000 kështu radhme, me radhë me Allahu më urgjish, kështu skapën. Skap oks si lutje që 100 herë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 Nëse Muhammedis në kamësut që shmëllut, kosh në mësën Allah? Nëse Muhammedis sallallahu al-Sallam nuk në kamësut që shmëllut Allah në gjellohu, kosh në mësën të të tërë? Paj për qitë punë o ardhë? Në në nëgjë i Muhammedin a.Sallam që në kamësua e mëllut? Nësa duatë e sufive, tjerve, kod i qfarë, ato nuk duhet të të jemë piesë e lutjeve tonë Allah dhe në mas mire. Kemi një telefonat të të tërë njën kodrojnë. O, që desha me të më ta bon një pipi. Po? Që më rëzënë ta së në dhe? Dikëta. Jam të ildestare, kam të i kumësu doë për më falë krejtë, po i kumësu në dhjunë Shqipe. Am zhinë të dhafë të Allahu, am i mësu në dhjunë, në dhjunë Araber. Po, e qartë, e qartë, i shohet tash me përgjigje. Fatihin e kumësu, edhe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 Po e qartë, e qartë. Se adet që kom njësë më falve të më do të krejtikëm, suvitë kam qërë me ditë, amë në vanë të vaë të Allahën Shqip, apo minësuhë në gjuën Arabe. Po e qartë, qart, tash... në qartë. A unështë mas mirëti që atë surën kevëtër, në thonë që atë surën matëmavëtës Koranit, ose qështë mas... Po, po e qartë, e qartë, e qartë. E qartë. Uh, lutje që na i dretuemi Allahot me të janë dy loje. Lutje që duhet të bën si kurse i ka bën Muhamedi sallallahu a.sallam. Dhe lutje që mund të i bën me dhe në gjuhën ton. Lutjet e namazit duhet të bën në gjuhën arabe. Të tëtë. Nuk të. bën me emsu fatihan. Elhamdulillah i rabbelalemin. Farinrimi ta konzotit të botëve. Të botëve me thonë Shqip, nuk ban. Nga se duhet me thonë arabesht, e për Shqip ka ven bëllë ku me lutë Allah në gjele vala. Ndaj, lutët e namazit, duat e namazit, si kurse është surja fatiha, surja këutër, inna a atajna ke lë këutër, si kurse është surja e në i khlasë, kull ho vëllahu ahat, të gjitha këtu duhet të bënë në gjundë arabe. Nësa për ajetin matëmanë në Koranë,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 Mirë është që duke qenë filastare, që ta gjithë ndo një motër musliman që është duku falë që sa ku. Ka elhamdë la, nuk e di për nga je, por bëzë që rënvendin ku je, ka motër musliman që falën. Me gjithë dikon që falët, që sa ku një motër që është embulluar, që falët, që dinë për fej pak ma tepër, që ka ishte e të konsultuar, që e të më sënë ma tepër, se si duhet mu falë, inshallah me lehen, Allah, gjellë le ura,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 njërëveç janë njështë me fojnë në mazë ose në njësën tjetër lërgohëm i dhe të këshijavë edhe atasht qëtësë uenë po njënë bu u bu djolli muha lërgohë për mejen u porrënë me mua së është kja e fërti të heqë kjo është komplet vish vish në regjikën e tynë edhe qashtë se nuk o mënësi me kona shtë edhe qa qush mësi më u më në qfarra furti me posna me të apreta dhe <coughs> Po nëj mundësi nëj me to qështë më ju bët da vetë, nëj qështë më mujtë më ju kaldo qësë nuk këtë që ashtëto. Asë nuk gëtën mëngu nëj ligjerota, nëj sensë, në njëre revoltojnë, në njëre... Po, po. Po e qartë, e qartë. Inshallah dhëtë mundojnë me donë përgjigjë, inshallah, bëjnila, inshallah. Po të mëndire, selam aleikum. Aleikum, selam, të lëreketu. Se përket të spih namazit, ertë Abbasu radiallahu anhu, gamigji pe pyegambëres sallallahu alaihi wasallam, enkaj edhe djali i vet Ibn Abbasit, për në namazë ka preferuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me fal, ose çdo ditë, ose një herë në javë, ose një herë në vit, ose spaqon një herë në jetë me fal, ka se ka një vlerë të madhe për shlyen e gjinohave. Dhe kë namaz, arsye që namaz dia për vetë, ato të bëhet një lutje shtuar gjatë falës së këtij namazi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 Telefon na ma, ti mbulosh. Dhe për shkak të kësaj, shqetçohet Nona Bienstrat Baba. Kjo problem i ty është. Nga sa me të prut, deon të shtëpia nuk binstrat. Jo vallaj, vallon. As nuk smuon. Me marr lajm se i kanë bët vajzash ato zonë, fali shprehje, nga amoraliteti. Nuk e merr thikën më me prej durr që çai ka ndodhur. Çfarë më bua që këto rinia sot ç'më thoin? Poa. Rënja sot shme me, me, me prish në derin, rënja sot shme me udrogu, rënja sot shme me pjall kall, qka me bo, si të ton krejt? Jo, vëllohi kur, e kër falet, qka me ka gjitë, mu kërkën se ka gjitë, qek me uruk, me dët njerëz, zdi kush me pagun, për pa falet, qka në këtu fjall, qka kjoj një rëndës? Qka në këtu parajyukime? Në duhet tëmë që, falë në mazën dhe ndërum, kryo vligime në dhe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 Që është obligimi i Allahut, s'ka bë me kurxhe, që unë unëm unëm bu edhe më i mirë tash se kur po falna komun më sjallëm tash jo mbulu, komu bu kështu tek komu, më lutemi sqegu, më njo ç Allahu po at, hajala nda kam thonë ti se s'ka sk, s'ka ka bë me kurfarsekte me kurxhe, është islam Allahu ka obligu, më lutemi aseru, fali mirë për gdhela, thërëm fjalë të mira, duje, blej dhurat, krek të kry, at namozin fale. Qëse pasoj nuk kupton, Allahu ti s'ki ndorë azjo, vazhdo rrugën tënë dhe dhëllut Allah në që Allah më ullëzhu. Kaqë, Allah e i ullëzhu, ata dhe neve. Edhe inkuadrujmë të rinatën e fundit përsonëtë. Urna. Salamu alaikum. Aleikumussalam, artullah. Dhe njështë e një pyqë që që ose të në që një më që një më qërë për mahrëm, për lani në dërën bladë. Çish? Përdorni me dorë për konku ton? Për mahramo. Për mahram po, për mahram po. Do. Unë më shoh se është ky është i drejtë. Është më ndosht më s'më lë dorën aty që fikemi mahrem. Po, po, po, po. Po, ta shikoj një problem vloj i mëdhtë, ne jemi të ngal, unë e tërë nevojë. Elayf. Ashtë me sa e kam po, a i u njërnu. Pakë që që e nësë, seko maherëmë dhe së të eftërë. Po, që artë? A komë u nësë i evelë të të një, a pi që eftërës se ki maherëmë, evelë nësë që rëndërë, seko maherëmë. Po, po, po e shëllë. A loqë kërë vlërë. Amin de, ya Allah amin shalom. Selamun aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eee avania dorës grova apo burrava të huaj është e ndaluar. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ndo kujt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 zbatim të këti urni të Allahotazogjerë që mësë të jepë ja një dorën të tjere. E sa kuptoha në fund, është një problem me vlaon të të madhë që gruejote mësë me dhondorën, po që është të është. Gruejote nuk e ka mahran vlaon të të në. Nuk e ka të afërt, afërsi që lejot me dhondorën. Kështë të kërë mund, mund mu, mu, mu, në pas të të afërt, por jo afërsi të me aftushme për të jadhondor ndaj gruja e jabë dorën, babes tëndë, viherët, lehet me adhon dorën. Gjyshit tëndë, viherët, babes e viherët, ato që është naltë. Lehet me adhon dorën, burit vetë normal, e djallit burit. Lehet me adhon dorën, tham, djallit burit, jo djallin nësajnë, që ose burit e ka një djallin me gru tjetër, për shambër, e se në momentin kur Baba martot me një grua, a e grua e bëhet haram për djohën e ti vazhdimisht. Leot me adhon dorën, grua e daje se saj, migje se saj, gjushit e saj, e kështu më rratë. Dhe ka kategori njerëzit që nuk leot me adhon. Migje se burit nuk ban me adhon dorën, daje se burit nuk ban me adhon dorën, vlao të burit nuk ban me adhon dorën. Dhe do të mjë asjaru njëzve, e këdi që është e vështirë, mund të prejken e vështirë, po, <laughs> Taş, uh, por do puns po na vesën heq, au prekam ose prekam për mrap, shpi buon çu çu po doin. Po valla, pse na për hajre për të mirë nuk duhet pak me cilë më cin mas stabil. Pse? Thimit na që du rën Fenton, që sho Allah ona ka obligo te ke fundit. Sa është obligimi joni kjo? Se kemi shpik pi vetes ton. Deri dia, deri para komunizmit ka qen shumë më njëur kjo pun. Shumë më njëur ka qen. Askë me burra me gra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 Komunizme ka, i, i, i, i ka pri shumë, shumë pëngesa, morale që ne i kena pasë, fatë këtësishtë. E pa, para se marë komunizme, gjyë shëte, stërgjyë shëte, e ke apë dore në gravetuja, e jo kur, ka se ka qenë këpune gjithë një orë. E duha tem që, kjo është punë fetare. Allah në ka obligu dhe duhet në këtërë temë të jemi stabilë që nërushëm. Po, njerë të aspegoj me të mirë, të aserojmë, kjo është obligim njone. Po, ndryshe